Hula denetan sartu zau. Mertraz hula egiten denetan marnen. Goizian eta bostak amagoetan jikiniz. Eta boste jonten hau egin metraz hula zen denetan. Denak hartiak pence, denak hartiak zen jikiniz. Ok duko zen. Deia izan nahi zen goizeko lagontan jikik eta ono etzen, etzen hula omestea hundiak. Auzo egiten abehi atzu man, eman duzteo, goa auzone. Eta dozena abehi, eta bestemako ikon E Eran dozuz lehen aldea dela zueen etxan, hola, sartzen dela hurra? Barnean dela, jo, kanpo enten da izan da, lehen aldea da. Ah, sekularen behin gorago izan da hurra? Ez du sekularen ikusi. Ni batut eta huitain metta... ah, eta behatzi urte, ez du sekularen alde. Eta ze makorrik, mubleta eta... Mubleta eta eta ez da izuz, konserrateur eta hauzeak eta xero nefutu gila. frigo eta xero netenak. Auzoak urtuzi si, lontzeko? Auzoak gendu lontzeko? Beha gertu, jende unha dirata, zena oso itea? Zegozite izena, jote baratoa da?